Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Pellas. 91, Francesc, SvM. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdio Trinitat deia 91.6 SvM. No tots són triatletes, barretes energètiques i material esportiu d'última generació. Tampoc la cosa es limita als temps per quilòmetre, les calories o el pols. Barcelona, on gairebé cada cap de setmana celebra una carrera, va demostrar hi que vestir-se de curt pot ser també un acte solidari, en aquest cas a favor dels més desafavorits. Era la segona edició i es va doblar el nombre de participants de la primera. Segur que hi va ajudar la febre pel running, però, a més, va tenir a veure el fet de ser una ciutat capital en matèria de voluntariat i entregues que no estan per festes. La Barcelona Magic Line, a benefici de l'obra social de l'Hospital de Sant Joan de Déu, va fer sortir al carrer 10.000 ànimes, en equips entre 3 i 25 persones. Podien recórrer 40, 30, 20 o 10 quilòmetres, al trot, a peu coix, en un cotxet o en trams d'escales mecàniques com era el cas d'alguns dels que van optar pel tram més curt i van utilitzar el ginyi elèctric per esquivar el primer pendent de Montjuïc, a la vora de les columnes remasteritzades de Puig i Cadafal. Escoles, ampes, clubs esportius, famílies senceres, amics o col·legues de la feina. Qualsevol combinació era bona per formar part d'aquesta festa ciutadana en què es van recaptar més de 200.000 euros, que es faran servir per als projectes d'atenció a les persones més vulnerables. Esport amb valors de defineix organització. Oriol Bota, director de l'Obra Social de Sant Joan de Déu, explicava ahir que la Barcelona Magic Line és la culminació de setmanes i mesos de feina, de recollida de fons, per reforçar els àmbits en què treballen les persones sense llar, salut mental, infància hospitalitzada, cooperació internacional, dependència, emergències socials i investigació biomèdica. L'any passat, en 5.700 participants, es va aconseguir 137.000 euros que van permetre finançar una quinzena de projectes, com pisos d'inclusió social per a famílies amb pocs recursos o programes terapèutics complementaris per a persones amb trastorn mental o situació de dependència. Comencem d'aquesta manera una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FIM, és tot un poble qui us parla i acompanya Montse Moreno, Pau Oliveras i Jordi Garcia.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 Comencem parlant de l'ampliació de xarxes de bústies neumàtiques que es realitzaran ara, a partir d'ara, al barri del Bon Pastor. S'han posat en marxa 42 noves bústies de recollida neumàtica al barri de Bon Pastor. La recollida neumàtica consisteix en la disposició d'una sèrie de punts d'abocament o bústies, totes connectades a un punt central d'aspiració per una xarxa de canonades subterrànies. I els avantatges d'aquesta recollida neumàtica ens permet dipositar les escombraries a qualsevol hora del dia, no genera pudors, redueix el trànsit de vehicles i millora l'impacte visual. I un altre punt important és la millora de l'impacte visual i hem de dir que hi ha dos sistemes segons on es duu a terme aquesta aspiració. La primera seria la pneumàtica mòbil, que seria un camió que s'encarrega de l'aspiració des d'uns punts de succió fixos, i la segona, la pneumàtica fixa, l'aspiració la fa una central. Cal saber que els sistemes pneumàtics tenen doble bústia per fer la separació dels residus orgànics i del rebuig. I recordeu que fes la, fes la bossa d'una mida que pugui passar pel forat de la bústia de recollida. No higienços objectes voluminosos o que puguin malmetre les canonades, com ara fustes o petits electrodomèstics. Per això utilitza el servei de recollida gratuïta de mobles. No abandonis bosses al costat de les bústies de recollida. No hi encís vidrà per la bústia, és un material molt abrasiu que disminueix la vida útil de les canonades. I separar les fraccions d'orgànica i de rebuig i fer servir la bústia corresponent. La recollida pneumàtica és només per a les fraccions de rebuig i orgànica. Per al paper, el vidre i els envasos utilitza els contenidors blaus, verds i groc del carrer. I ara el que volem és parlar-vos d'esports perquè la FabriCoach acollirà una nova pista esportiva.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 És per això que, segons les famílies, les condicions actuals no són les millors per jugar a futbol sala. La situació podria millorar aviat gràcies a la construcció d'una nova pista a punt d'engestir-se. Està ubicada al recinte de la Flora i Coats i pertany al Consorci d'Educació de Barcelona. Per això, a més d'ocupar-la el club, l'escola Can Fabra en farà ús en horari lectiu. El club esportiu Fabra i Coats aplega gairebé 500 persones entre les seccions de futbol, sala i patinatge. Per això continuaran fent servir també aquesta pista. A més, l'entitat que desenvolupa una tasca social al barri continuara amb la reivindicació d'una instal·lació tancada per donar servei a la gent gran. Molt bé, doncs encara tenim algunes notícies més a comentar-vos. Per exemple, parlem de l'Ajuntament, que començarà a sancionar bancs amb pisos buits a partir d'aquest mateix mes de març.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 que ara l'Ajuntament amplia a tota la ciutat. I un últim punt referit ara a la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, que us ofereix una exposició sobre la novel·la romàntica. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, al carrer de Galícia, número 16, us oferirà fins al 9 de març i dins del cicle t'interessa una exposició sobre la novel·la romàntica. Aquest tipus de novel·les, més conegudes popularment amb el nom de novel·la rosa, és un dels gèneres de la literatura de consum que ha tingut més èxit al llarg dels anys. I per últim, abans de tancar aquest primer recull de notícies del dia, doncs el que acostumem a fer és parlar-vos dels resultats de la Unió Esportiva Sant Andreu. I què hem de dir? Doncs que la Unió Esportiva Sant Andreu perd contra l'Alcullà. La Unió Esportiva Sant Andreu ha perdut aquest cap de setmana contra l'Alcoyà en el debut de Miguel Álvarez al Narcís Sala, 2 a 3. De nou, les expulsions han condicionat el partit. L'Alcoyà ha fet el gol de la victòria a 3 minuts al final, quan els andreuens jugaven amb 8 jugadors, després de les expulsions de Carroza i Puerto i de la lesió de Villale, que s'ha fet un trencament al basó amb els 3 canvis fets. Malgrat la clara inferioritat, l'equip ha buscat l'empat fins al ciulet final. La derrota deixa el Sant Andreu en una situació compromesa, que no té altre objectiu que sortir de Lleida. Diumenge a les 5 de la tarda ho, ho podrem veure. Exacte. I hem de dir que el partit ha començat força bé pels interessos sandreuencs i és que, als 5 minuts, en la primera aproximació a l'àrea, Xavi Puerto ha posat un avantatge al conjunt quadribarrat. Ha estat fruit d'una gran jugada personal, al mitjà punta s'ha desfet de dos rivals, s'ha internat a l'àrea i ha batut Hero amb un xut creuat. El gol ha estat la millor medicina per uns Andreu que, com havia avisat el seu entrenador, Alvarez ha debutat davant la seva nova afició, ha sortit decidit a marcar aviat. Sense temps de suaborir l'avantatge, 8 minuts després del gol local s'ha produït la primera adversitat en un partit força accidentat. Una centrada, aparentment inòcua, de Quique López l'ha recusat de cap Manú viale amb tan mala sort que s'ha introduït la pilota en la seva, nova, en la seva pròpia porteria. Malgrat els ànims de Morales, la jugada ha començat a condicionar el partit perquè amb l'empat l'Alcullà s'ha trobat molt còmode. Una comoditat que a 8 minuts del descans s'ha convertit en superioritat quan Carroza ha vist la segona groga. La primera 4 minuts abans per fer una falta al rival quan l'àrbitre ja havia aturat el joc per, for per un fora de joc d'un davanter de l'Alcullà. L'expulsió doncs ha complicat sobre maneraera les coses a un s Andreu que ha parat al descans per eh, recompondre's en defensa. En temps de refrigeri, Miguel Álvarez ha fet entrar Lucas Viale en detriment de Víctor en una altra decisió que a la llarga també ha estat decisiva. La realitat és que al principi de la segona part l'alcolar ha sortit molt fort i Morales ha intervingut amb molt d'acer per evitar l'avantatge visitant només quan i només comença la segona part, el porter ha refusat un llançament de Pituli, en una badada defensiva. Deu minuts després, emergia enviant a córner una centrada de Rubén Ramos. En aquest primer tram de la segona part, el Sant Andreu ha patit en excés i al minut 68 Pituli, en la mateixa jugada, Morales ha tret la mà prodigiosa en el primer xup d'Israel, ha fet l'1-2 en la mateixa línia. El gol ha estat un cop dur, però més que l'expulsió de Puerto 10 minuts després. L'autor de l'1 0 ha llançat la pilota al terra protestant la senyalització d'una falta que no existia i l'àrbitre l'ha enviat a la dutxa. Per segon partit consecutiu, l'equip s'ha quedat amb 9 jugadors. Tot i això, l'equip, com ha fet gairebé sempre aquesta temporada, ha tret forces quan més maldades ha estat la cosa i ha establert l'empat dos minuts després. Ha estat a la sortida d'un còrner quan Felipe, més llest que ningú, ha ficat la bota i ha sorprès Gero. Restaven 10 minuts i s'ha tingut la confiança en mantenir com a mínim un punt, però en la mateixa jugada del gol, Lucas Viales ha trencat el basó i els tres canvis ja estaven fets. El partit s'ha convertit en un duel massa desigual, 8 contra 11. L'equip ha aguantat 6 minuts. En el minut 87, Xàfer ha batut Morales i ha fet el 2 a 3, i en el minut 89, Nua ha tingut l'empat, però sol davant el porter ha, remat, ha rematat molt malament. El partit ha acabat amb l'equip penjant pilotes a l'àrea de l'Alcoyà, però el marcador no s'ha mogut. La, la, la derrota és dura. No entraven els plans d'un equip que ha de rearmar-se diumenge al camp d'Esports Lleida. Ho de fer sense carroza Puerto i Viale. Doncs ja ho sabeu, el proper partit en cap a Lleida. I nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tots aquí amb més informació. Fins ara! Jo vull ser rei Ser per collons Cap de l'Estat Teniu tot bé Només per ser Fill de papà fer tot bé Mai s'he escollit Mai s'he votat Sempre trullat la moto amb el puto engegat, tan avorrit està envoltat, per una calle de llafons, suant infolibilitat, com un cascí que em dic de dur. Fotre un polvet amb la total seguretat d'aquest xiquet, Rei. Podré ser rei, podré ser rei. Reivindicar el que em va col·locar, ho sóc sense parlar, res que no sigui. Ser rei pudés ser rei pudés ser rei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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i aquí tenim l'altra banda de fil telefònic que és l'Antonio del Club Deportiu a Trinidad. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, com ha anat aquest cap de setmana? Doncs pues, molt malament. déu nhi <laughs> Sí, no, em sembla que hem de cap amunt i d'anar cap avall. Mas, no, no és així? És com han d'anar les coses? Doncs <laughs> pues no, ja, no. Bueno, però és una setmana, ha sigut l'última, l'única setmana que gairebé hem perdut tots els llips el bueno, tret de la mater i el jubil que van empatar a fora, uh -huh. el prebenjamí que va, va guanyar casa i els aners, pues, el benjamí va empatar a camp de la Montañesa, uh -huh. l'alivín va perdre casa 1 a 6 amb Santa Eulàlia, uh -huh. l'infantil re va, va perdre nou a un al Pere Gol, va perdre a casa de Júpiter 7 a 0. Uh -huh. El cadet va perdre casa 3 a 4 i el, a l'escola va perdre a Camp del Lloreda 3 a 5. Uh -huh. eh, oh. Doncs haurem eh. de continuar lluitant, no? No, no? no treballant i, i que les coses vagin sortint millor. Entractant. Sempre, a totes tota les temporades, pues sempre hi ha una setmana que és una, una, mi una miqueta negra. Uh -huh i procurar, va pues, pujant les categories i, això, i tot això. I de cara a la propera setmana tenim alguna cosa així per explicar? Bueno, pues, la setmana que ve l'amater jugo a casa amb el Camp Boixeres, que és el tercer. Mm. Uh, bueno, l'amater tre pues, va treure, dintre del mal resultat, va treure un bon resultat al Camp de l'Europa, que anava segons, que, segon que, que va empatar tres a tres per mm. més, doncs, el juvenil jugant de casa han amb... ara mateu bors dia, els de vegades que no no tinc no tinc, la mm. feia de de aquí juguem. doncs ens haurem d'esperar. A, a veure, què és el que és el que traiem. Valeu, bueno, sí, doncs, nosaltres ni hem jugant, cada cada dia no hem jugant, els entrenaments ni hem jugant per corregir. Estiguen, doncs, la millor millor forma posir Uh -huh, molt bé doncs el que així que t'anava a dir que a partir d'aquesta setmana en lloc de trucar-te els dilluns si et va bé et trucarem els divendres abans de que, de que, es, fa, abans de que es facin els partits doncs pues perfecte em sembla molt perfecte així ja sabreu amb quins equips jugant la Trinitat molt bé, d'acord doncs Antonia molt, moltíssimes gràcies moltes gràcies a vosaltres que vagi molt bé adeu bon dia, adéu. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs l'Antonio que com cada setmana ens comenta, ens explica com va aquest club deportiu Trinitat que és l'equip d'aquest poble. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música perquè ja entra dins d'aquest programa, com cada dilluns, a l'àrea de servei, doncs, el Consorci per la Normalització Lingüística. Fem una pausa i parlem amb ells. Fins ara!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 Els cavalls només corren brosses del seu perfum. Ensenya el teu llum. No m'importa si ets a prop o llum. S'hora baixa volarem la tramuntana. Per tots els que vulguin ser volats, per tots els que vulguin ser tocats, els presento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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i el que fem ara mateix, tal com us deia abans, doncs és ara de servei per parlar de la nostra llengua, per parlar del català. I aquí millor que per parlar d'aquest tema, doncs que la Judit Riard, que ens ve del Consorci per la Normalització Lingüística. Molt bé, bon dia. Hola, bon dia, Jordi. Doncs explica'ns què és el que teniu preparat per aquests dies, perquè sembla que hi ha algun acte important a destacar. Sí, no? hi ha una activitat que nosaltres en diem de lectura compartida, d'acord mm -hmm. però que el que consisteix bàsicament és de, a partir d'un llibre, Llibre, agafar com excusa un llibre per relacionar-lo amb, amb, amb algun àmbit perdó del, del territori. M'explicaré okay. una mica millor. Sí? Eh, aquesta activitat té, té un doble objectiu. És d'una banda promoure la lectura i de l'altra costar la realitat d'una fàbrica o colònia tèxtil als alumnes del centre i a la població en general. Okay. El títol de l'activitat de lectura compartida és l'experiència de les colònies tèxtils. Com que aquí a Sant Andreu hi ha la, la fabra okay. i coaxi, que, que és un gran edifici que, que és qual espero... una mostra sí. tèxtil. important. Exacte, llavors doncs, per això, una professora a partir d'aquí d'aquestes coincidències d'aquestes casualitats, doncs eh, va idear aquesta activitat mm. que és una activitat que està pensada per a tres sessions tres divendres al matí Tres divendres al matí del mes de març, d'acord d'onze a dos quarts d'una. I en cada sessió serien fer coses diferents. Us explico. La primera seria una presentació del, del llibre i del tema, també, i també per veure-hi la gent que coneix de, de les colònies tèxtils. Sí. Uh -huh. eh, faríem una mica, sí, una mica de xerrada. D'acord? Uh -huh. Recordem que l'any passat es va, es va editar, o l'any passat fa dos anys ja, el llibre Oló de Colònia, uh -huh. i que TV3 en va fer una sèrie, vull dir que també sí. va, va estar d'actualitat per aquest motiu. Doncs, eh, doncs bé, la primera, en la primera ens posaríem una mica les, les piles, en, en la segona hi ha prevista una visita guiada a la Fabra i Coats, Uh -huh. Molt interessant. Jo l'he feta, però la tornaré a fer i la recomano moltíssim perquè és, és molt interessant. No sé si heu tingut l'oportunitat de, de fer-la. Doncs uh, és una cosa que tenim pendent. Sí, sí. Ja, doncs la recomano, no, així com hi ha activitats que no... aquesta la recomano, la recomano molt i sobretot la, la visita a la sala de màquines, que, que és impressionant uh -huh. veure... El, com funcionava, com funcionava la, la fàbrica. Doncs bé, això seria la segona, la segona sessió, d'acord? Okay. I en una tercera sessió el que faríem seria una lectura compartida o el que faríem seria un diàleg amb, amb una escriptora que es diu Assunta Montellà que ha escrit el, el llibre que es diu El silenci dels telers. Uh -huh. que és un recull d'experiències de, de, de les dones que van treballar a les colònies tèxtils i uh -huh. utilitza els testimonis per bastir una història és un llibre documental uh -huh. o si sigui, el que vol és eh, deixar constància de, del que va passar i de com funcionaven aquestes colònies tèxtils i un llibre molt recomanable també si us agrada aquest, eh, aquest tipus de literatura és, eh, és la mateixa autora de la maternitat d'Elna que és, mm. aquesta segurament us pot sonar, la maternitat d'Elna o els nostres oients poden saber qui... Sí, aquesta més o menys en sona Sí, sí aquesta, per això sempre ho poso, sempre la cito perquè eh, l'assumpte Montella és historiadora i però una, un dels llibres pels quals se la coneix més és aquell, sí. amb Territat d'Elna, perquè després se'n va fer un reportatge a, uh -huh. a TV3. Per tant, doncs, eh, ens hem portat en contacte amb ella i l'hem convidada i vindrà l'últim divendres, que és el divendres 27 de març, uh -huh. farem una, doncs això, una tertúlia amb ella i que ens expliqui com, com va anar, és a dir, com, què implique escriure un llibre d'aquestes característiques a, uh -huh. a nivell de documentació, i d'enquestes i també doncs, com, com compaginar els, els testimonis reals d'acord amb, amb, amb el fil narratiu bueno, amb el fil conductor del llibre. I quins ja de llibre. Els resultats atret d'aquesta experiència. Exacte. No? Sí, que se'n dedueix de... perquè coincideixen. Vull dir, si, si us llegiu l'olor de colònia, que això és més en, en ficció, és una obra de ficció. i eh, el silenci dels telelès veureu que hi ha similituds, uh -huh. d'acord? Que les dues s'han documentat a les mateixes fonts i uh -huh. val la pena aprofitar doncs, que, que, tindrem aquesta, que tindrem aquesta autora, d'acord? Uh -huh. Per tant, us recordo que és una sessió que es diu Lectura compartida, és l'experiència de les colònies tèxtils, és una activitat gratuïta, es, fa, es farà els divendres del mes de març uh -huh. el 6, el 13 i el 27 de, de març, d'11 a dos quarts d'una i, i bé, i que esperem que que us hi apunteu, o sigui que... cal inscripció prèvia, d'acord? Mm. Per tant, us dic que, si us sisplau, mm, feu-nos-ho saber ons ens un correu a dinamització santandreu cpnl.cat uh -huh. o bé trucant al telèfon 93 27 40 35 6 Repeteixo. O sigui ja tenim un acte important a destacar per apuntar-nos a, a l'agenda. No? Exacte, repeteixo el, sí. el telèfon 93 27 40 35 6 o si no, un correu a dinamització santandreu tot junt arroba cpnl.cat eh, La va idear una, una professora del centre i, i hem dedicat moltes hores a, a preparar-la a, a que lligui tot, a que fer-ho que tot quedi eh, unit i que hi hagi una, una cohesió i que resulta interessant, per tant uh -huh. és una activitat que també la vaig anar a presentar um, al grup de, de dones de la Fabra i Coats uh -huh. que elles es troben cada, cada matí allà doncs eh, la vaig anar a presentar i van dir que, que s'hi apuntarien Vull dir que ja en tenim uh -huh. sí, unes clar, quantes sí, ja hi, ha, hi ha gent interessada hi ha, no? hi ha gent interessada ha, i eh, es farà, deixeu-me dir l'espai relacional del casal de barri uh -huh. per la gent que hi ha estat suposo que l'espai relacional és la part de baix on hi ha tauletes i una mica, una mica de barra hi ha una barra que en un futur s'espera que sigui una vull dir que, que se la quedi algú per, per, per fer un, una algun... cafeteria o Entenem. però ara de moment el que ja són les màquines de beguda al costat perfecte uh -huh. i eh, és un ambient que ens va cridar l'atenció quan vam anar a la Fabra i Cots, a, bé, al casal de barri per buscar uh -huh. un espai on fer aquesta activitat eh, ens van oferir doncs, el eh, taules uh -huh. més tradicionals o fins i tot una que era com una sala d'actes, però nosaltres quan vam veure aquesta vam dir aquesta, aquesta és la que, la que volem que perquè et podem sentir més còmodes en aquest espai no? exacte, és la que et permet eh, crear aquest, aquest ambient de tertúlia sí? grups de dues o tres persones d'acord a les taules i crec crec que pot, eh, que pot funcionar molt bé, uh -huh. i per això que esta és la, la intenció, d'acord? Són les tres sessions, que us recordo, el 6, el 13 i el 27 de març, d'11 a dos quarts d'una al Casal de Barri de Sant Andreu, i sobretot cal inscripció prèvia, això sí, uh -huh. perquè puguem mm, donar sortida a totes les, a totes les demandes, uh -huh. d'acord? I està previst que en un futur, si sí, aquest... Mm, doncs aquesta iniciativa té la resposta que esperem que tingui i que de moment sembla que, que tindrà que se'n puguin fer més edicions uh -huh. perquè la Fabra i Coats no, no s'esgota no la i Fabra i Coats dóna, dóna sí. <ríe> I, i això, i que a la vegada et permet treballar eh, un, un aspecte o un, un edifici del territori amb una importància uh -huh. molt gran eh, amb, amb la llengua que és, el que, que és el que fem i el que fem des del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona. A més també col·laborar a l'harmonia no? i els cer sí. de la Fabra i coats. la qual cosa això vol dir que hi ha també un recolzaament ja d'entitats. Sí, sí sí sí, s'ha presentat. Uh -huh s'ha presentat al, al, això a Harmonia i s'ha presentat doncs a, a l'Ajuntament que gestiona, la Núria Picornell, que gestiona la, la part de l'Ajuntament del, del sí. Casal i després també a l'Albert Valle i tots dos van coincidir que era, que era una idea molt, molt interessant i que, que bé, que, uh -huh. que, que podia donar de si. Sí. I a partir d'aquí doncs, aquesta, aquesta és la idea, començar a partir de buscar altres iniciatives per fer activitats una mica diferents perquè uh -huh. sempre continuem fent el club de lectura és a dir, el club de lectura no el deixarem <laughs> i el tenim amb nosaltres eh, el club de lectura bàsic que és el darrer dijous de, de cada mes però també volem anar una mica més enllà i doncs eh, que és aquest vincle manera... amb el territori sigui més... Eh, més viu o que, és, ah. que sigui més visible i ah. més ara que, que hi, ha un, hi ha un casal que, sí. que ho permet, és a dir, hi ha un espai on que hi ha la fabra, eh, els espais de creació, el casal, vull dir que hi ha, hi ha intenció i que ve. Bueno, es tracta d'aprofitar els espais que tenim, no? els espais que, par, que formen part del, del, dels, dels barris de Sant Andreu. Sí, Sí, sí, sí, i la història, vull dir, una història, això, la visita guiada, encara que l'hagis feta una vegada, no te'n recordes de, de tot, i sempre és bo tornar-la, jo l'he fet un parell de, de vegades, ja us he dit abans que, que era una fan de, de la Fabra Icovats, però és, eh, és cert, vull dir, és molt interessant. Es fan moltes activitats sí. i cal... Sí, sí, sí. Doncs això, donar, els, amics, els amics de la Fabra i Coats eh, l'associació d'antics treballadors que, que es van constituir amics de la Fabra i Coats doncs, ells eh, són molt actius fan moltíssimes activitats pels socis de, de l'associació però també al obertes al públic en general i ells ho, ho fan i, i bé nosaltres els agraïm molt que, que puguem fer aquesta vull dir que ens facin aquesta visita guiada que donin aquest suport no? sí, sí, sí, sí, exacte per tant, ja ho sabeu doncs tornem a informar, a veure quins dies són. Mira, són, són tres sessions que es cau, és amb divendres, eh, d'11 a dos quarts d'una, i és el 6, el 13 i el 27 de març. Hi ha un salt, queda un divendres, que és el que no fem cap activitat perquè deixem el temps perquè la gent pugui acabar-se de llegir el llibre, d'acord? Hem uh -huh. la primera, és una presentació, eh, la segona és la visita guiada, perquè tremen situació i després el tercer divendres no, no hi ha cap trobada d'acord perquè la gent pugui el, ha acabat de llegir el llibre i llavors el 27 de març per cloure l'activitat tindríem la trobada amb l'assumppt amb Montellà per sí. fer la, la xarrada, aquest intercanvi i per signar llibres si ha gent, <laughs> hi ha gent aficionada Clar, a, a tenir... No? sí. Sí, sí, sí, per això ho fem, per això recomanem que, que la gent es compri, es compri el llibre i més i que tinguin una oportunitat com aquesta, doncs per, doncs per això, per donar-la, vull dir per, per tenir la la signatura. No. D'acord. També, eh, això és una de les activitats, però també el que voldria fer és recordar una mica el tema de, de la matrícula als cursos de català, perquè eh, abans, fa uns anys, eren trimestrals, ara recordo que tenim la, les modalitats de bimensuals, eh, mensuals, per tant, la matrícula no coincideix amb els trimestres més tradicionals, sinó que és contínua. Per tant, animar també la, a la gent a que vinguin que s'informin dels cursos que, que fem que com he dit de modalitat diverses. se'n doncs poden fer a distància. i després també hi ha les càpsules o mòduls eh, breus que, en què es tracta un aspecte gramatical de, de la llengua en, en sis, en sis, o en quatre i en sis sessions. per tant, uh -huh crec que s'adapte molt. Ens hem, ens hem intentat, intentat adaptar-nos a, a totes les necessitats, no? A totes les demandes uh -huh. que, que els alumnes ens havien put fer arribar. Per tant, des d'aquí aquí una altra vegada, doncs això. Ens aquesta recorda. crida exacte, que s'apuntin eh, el recordo el, el correu és dinamització santandreu arroba cpnl.cat cpnl els cursos, l'oferta de cursos està penjada hi ha un cercador, uh -huh. és el cpnl.cat hi, hi ha una etiqueta que és el cercador de cursos uh -huh. i, i endavant, vull dir que allà mirin i si no que ens vinguin a veure el carrer Residència que, que els podrem informar d'una doncs, manera més personal més personalitzada també, segons les necessitats de, de cadascú de, de, de quin és el, el curs que, uh -huh. que els poden haver o el mòdul, o la càpsula, o l'activitat, perquè ara cada vegada més estem fent activitats de, de difusió de la cultura i de promoció de la lectura. D'acord. D'acord. Molt bé. Doncs estarem pendents de veure aquestes activitats que es vagin realitzant i, i veure què és el que diu la gent que, que s'hi apunta, no? Aquestes... Exacte. El feedback. El penjarem Tenim un bloc, el bloc Connectats a Sant Andreu, eh, llavors, clar, Allà farem una entrada i animem a la gent animarem a la gent a que hi pengi els comentaris. Per tant, uh -huh. vull dir que d'una manera la gent podrà saber què s'hi ha fet i com, com ha anat eh, d'una manera oberta i clicant clicant amb un clic i ho tindran, ho tindran allà. Uh -huh. Uh -huh. Molt. Bé. Doncs ja usaven les nostres oients i el que fem ara mateix, una doncs les gràcies a la juit realial per haver vingut, i ja anem a conèixer, doncs anem a posar una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! Segueix girant Quan sortim no preguntis on estem anant Ens perdrem pel barri B Deixa't portar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 a fora, tot segueix girant et puc dir com acabarà abraçats quan surti el sol Es direm bona nit Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i el que fem ara mateix és anar-nos-en directament cap al que és la nostra habitual agenda. Ens n'anem en cap a la Sagrera, perquè la Nau Ivanov posa una especial atenció al suport als joves creadors el al suport als joves creadors i a projectes culturals que inicien la seva activitat, sent una línia prioritària. Les residències de la Nau Ibannov volen donar resposta a les dificultats d'aquests creadors per accedir a espais de treball i d'assaig des d'on poden engegar projectes.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 I més coses a comentar-vos, el que us volem parlar ara és d'una activitat, es diu Activa't per l'Ocupació. És un programa conjunt del Servei d'Ocupació de Catalunya i de Barcelona Activa, amb el que podràs conèixer i aprofitar recursos i oportunitats que tens a la teva ciutat per tornar a treballar. I d'aquella feina a Barcelona? Ens aportarà informació sobre els sectors econòmics i perfils professionals. De què més pots treballar? També ens donarà una orientació professional. Com trobar la feina que vols?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 informativa al districte de Sant Andreu? A partir d'aquest moment pots obtar assessorament personalitzat i a un ampli programa mensual de formació per a l'ocupació. T'ajudaran a triar les sessions més adequades a les teves necessitats i interessos. Doncs el que podeu fer és consultar les sessions programades i inscriure-us ara directament a través de la web o bé trucant al 012. I més activitats encara, eh, parlem ara de d'entrada en funcionament d'una nova biblioteca escolar oberta al barri. Doncs L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, ofereix actualment a la ciutat un total de 7 biblioteques escolars obertes al barri a diferents districtes. El Programa Municipal de Biblioteques Obertes al Barri, en marxa des del curs 2013-2014, té com a objectiu posar a disposició de l'alumnat de la ciutat, en horari extraescolar, nous espais públics on estudiar o fer els deures. Cadascuna de les biblioteques disposa també d'un servei de monitoratge i de voluntariat educatiu com a suport per ajudar a fer els deures. A més, se situen sempre en centres educatius públics que disposen també del servei municipal de patis oberts, patis escolars oberts al barri i comparteixen el mateix horari d'obertura. El regidor d'Educació i Universitats, Gerard Danull, ha anunciat que Tenim com a objectiu seguir ampliant la xarxa de biblioteques escolars obertes al barri a altres districtes de la ciutat, on més nois i noies en horari extraescolar tindran a l'abast nou, nous espais públics per estudiar o fer els deures. Els altres espais es troben a l'escola Covan d'en Simany i l'escola Juballons d'Horta-Guinardó, a l'Institut Barcelona, Congrés a Nou Barris, a l'escola Baró d'Oibé, i l'escola Pompeu Fabra de Sant Andreu i l'Institut Barri Besos del districte de Sant Martí. I més coses a comentar-vos, ens quedem ara al barri de la Trinitat Vella perquè continuen les obres al carrer d'Osona. Comuniquem que properament començaran les obres de millora del carrer Osona, en el tram comprès entre els carrers Peníscola i Foradada. Aquestes actuacions consistiran en la remodelació de les goreres i de la calçada per transformar la secció del carrer en plataforma única i millorar-ne l'accessibilitat. I és per aquest motiu que es farà una nova escala que connectarà amb el carrer Peníscola. Així mateix, doncs, es millorarà la xarxa de clavegaram, es renovarà l'enllumenat amb el seu de les línies elèctriques i tecnologia LED i es plantaran dues noves línies d'arbrat. L'actuació finalitzarà amb la, amb la col·locació de noves papereres i fitons dir-vos doncs, que aquest, aquestes obres que es fan al carrer d'Osona pertanyen al Pla de Manteniment Integral de l'Espai Públic corresponent als anys 2013-2015 i que es preveu que aquestes obres finalitzin aquest mateix mes de març. Tornem a la, a la Trinitat Vella i anem a la biblioteca perquè us ofereix un taller per a noies. Així és, la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer de Galícia, número 16, ofereix tots els dimecres a les 6 de la tarda un taller per a noies. Doncs es tracta d'un grup de debat i de reflexió, un grup per compartir i de recolzament per a noies a partir dels 10 anys. El taller va a càrrec de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, on tindrà lloc i cal una, inscri una inscripció prèvia. Molt bé.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 una quantitat assequible a gairebé totes les butxaques. Exacte, gairebé, gairebé totes les butxaques. <ríe> doncs el que fem ara mateix és acordar nos novament al barri de la Trinitat Vella i recordar-vos que l'espai Via Barsino, que ja fa dos anys, és un equipament que es troba al servei de la Trinitat Vella. L'objectiu és oferir un espai polivalent i ser la seu de l'oficina del Pla Integral de la Trinitat Vella. Aquí qui dóna servei aquest equipament?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 i potenciar la creació de nous grups per tal que arribin a configurar-se com a part del teixit social i educatiu de la Trinitat Vella, així com donar suport a grups no formals amb projectes culturals i socials. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres de 4 a 9 de la nit. I com hi podem arribar? Està localitzat a la via Barcino número 75 i el metro que li queda a prop és la línia 1 de Trinitat Vella o bé amb autobús número 126, número 11 o número 60. I ens queden, doncs, ja encara alguns minuts per recordar-vos algun, alguns fets, algunes activitats que hi ha previstes per aquests dies. Doncs el que podem fer és dir-vos que l'Ajuntament espera tancar el 2015 amb una única escola encaixonada amb barracons. De les set escoles que a principi d'aquest mandat estaven instal·lades en barracons a Barcelona, Avui ja n'hi ha tres que s'han traslladat a un nou edifici, Sant Martí, Congrés Indians i Mediterrània. I tres més, que són en Cans, Univers i Can Fabra, s'espera que puguin fer-ho en el transcurs d'aquest mateix any. Més enllà del 2015, per tant, només quedarà pendent la construcció de la Maquinista, on després d'una polèmica operació urbanística lligada a l'ampliació del centre comercial, ara tot just s'està en la fase de redacció del projecte. Aquest va ser el balanç fet per l'alcalde de la capital catalana, Xavier Trias, durant una visita a les obres del nou centre dels Encants, cada ha gestit amb vista al pròxim curs. Van a l'arri acompanyat del regidor d'Educació i Universitats, Gerard Ardenuill. I a banda de fer un repàs de les inversions efectuades en aquests quatre anys en nous equipaments, rehabilitacions i manteniment en centres educatius en global més de 193 milions, L'alcalde de Trias doncs, va avançar quines són les seves prioritats en la matèria si es reelegit a les urnes. Doncs uns plans que estan qualificats en 56,71 milions i que preveuen alçar vuit escoles braçol, fer la nova seu del Centre d'Art i Disseny de la Massana, acabar alguns d'aquests equipaments que ara estan en barracons, com ara l'Univers i els Encants i construir l'escola de música Can Fargues, entre d'altres. A tot això, el ple d'avui s'informarà de la sessió de Solars i del Dret de la Superfície a la Generalitat per fer quatre instituts. Una a la Ciutat Vella, l'altra a l'Eixample, l'altre al que correspondria a Sant Andreu i també a Sant Martí. I, si us sembla, doncs ens queden ja un minut i mig aproximadament. Doncs parlem de la llotja de Sant Andreu que s'ofereix una exposició amb el nom Viatge i maquinari".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 Com que no estem abasats a crear vida, la generem, i aquesta es gira en contra nostra. Però aquests pensaments queden lluny de la mostra de pintures i escultures que s'ofereixen es a l'exposició Viatge i Maquinari. Joan Vila i Boix. Fui de sala anat adjunt. Albert Planes i Eusebi Vila són professors de la llotja i Serra i Avella, doncs, també respectivament. Doncs el que fem ara mateix, nosaltres tanquem aquest programa amb moltes ganes i esperem que ens puguem retrobar en una altra ocasió. Moltíssimes gràcies al Pau, al Pau Oliveras i també a la Montse Moreno i això, doncs que passeu una molt bona setmana. Adéu seu.